Unglücklicherweise werde ich hier auf Hajo gebraucht. Dies dürfte deshalb unser letztes persönliches Zusammentreffen sein. So weit dürfen sie auf keinen Fall kommen. Wir müssen unsere beiden Süßen unbedingt vorher aufnehmen. Hier, hm? Und wie noch? Keine Ahnung. Der andere heißt Ter. Hm. Nie gehört. Mir sagen die Namen ebenfalls nichts. Darum bin ich zu dir heruntergekommen, Mol. Na, als ob mir sonst nicht langweilig wäre. Der Hypersturm, vor dem ich seit Tagen warne, stellt wohl das größere Problem dar. Mol, bitte. Du weißt, wie sehr ich deine Arbeit schätze, die du hier unten leistest. Deshalb gewähre ich dir auch alle Freiheiten. Lass die beiden Namen nur ganz schnell durch deine Zauberkisten laufen. Dann gebe ich sofort wieder Ruhe. Könnt ihr das denn nicht selbst auf die Reihe kriegen? Schaffen deine ach so tollen Spezialisten da oben keine simple Personenabfrage mehr? Das versuche ich dir die ganze Zeit zu erklären. Bis auf den Orter und die Sicherheitswache sind alle meine ach so tollen Spezialisten außer Haus. Mohl, dies ist ein Notfall, eine Sondersituation. Wieso? Wir haben von den Terranern den Auftrag erhalten, diesen Kantiran und seinen Begleiter unter allen Umständen zu befreien. Und zwar am besten gestern. <lacht> Alles Licht durchflutete den Raum, in dem Kantiran gefangen lag. Entlang der Wände waren Kampfroboter aufgereiht. Ihre Waffen waren schussbereit und auf ihn gerichtet. Kantiran lag gefesselt auf einem Folterbett. Er wusste nicht, wann diese grässlichen Schmerzen ihren Anfang genommen hatten. Sie waren plötzlich wie auf Knopfdruck gekommen. Er hoffte verzweifelt, dass sie ebenso abrupt wieder aufhörten. Doch er glaubte nicht daran. Die ganze Welt war Schmerz. Entsetzlicher, grauenvoller, unvorstellbarer Schmerz. Ich und diese Welt, wir waren eins. Ich wollte schreien, brüllen wie ein Tier im Todeskampf. Aber es war mir nicht möglich. Ich war paralysiert. Ich konnte mich nicht rühren, nichts bewegen außer meinen Augenlidern und den Pupillen. Immerhin, ich sah, wenngleich durch einen Tränenschleier. Etwas veränderte sich in meinem Gesichtsfeld. Verschwamm mein Blick, erblindeten meine Augen. War es schon soweit? Ein Schatten fiel auf mich. Ohne dass ich es bemerkt hatte, war eine hochgewachsene Gestalt an meine Liege getreten. Ein Arkonide, aber kein gewöhnlicher. Ich kannte ihn. Er war mein Lehrer gewesen. Ich hasste, bewunderte und fürchtete ihn gleichermaßen. Shallowayne, der Hund, der Mörder meiner geliebten Thereme, beugte sich heran. Er lächelte. Brachte seinen Mund nah an mein Ohr und schon erklang die vertraute, so verhasste Stimme. Es ist so weit, Kantiran. Täuschte ich mich, oder war da noch eine Gestalt? Shalloway entstand vor mir, aber neben ihm, in ein optisches Verzerrerfeld gehüllt, Ascari da vivo. Seit meinem Attentat, das ihr Gesicht zerfetzt hatte, schützte sie sich auf diese Weise vor den Blicken anderer... Die ehrwürdige Maskantin, meine Mutter. Kantiran, mein Sohn. Unangenehm, wenn man nicht sprechen kann, nicht wahr? Das ganberanische Folterbett leistet hervorragende Dienste. Nur gut, dass ich dich kenne und weiß, was dir durch das hübsche Köpfchen geht. <lacht> Unter anderen Umständen könnte ich stolz auf dich sein, mein Junge. Du siehst richtig süß aus, kleiner Bastard. Ewig schade, dass deine Schönheit bald noch viel nachhaltiger beschädigt sein wird als meine. Die Nebelgestalt beugte sich über mich. Unsagbare Schmerzen. Und dann... ...keine mehr. Sondern dafür ihr Gesicht. Ihr schreckliches Gesicht. Sie hatte die Liege desaktiviert und das Verzerrerfeld abgeschaltet. Das vernarbte, knotige Antlitz meiner Mutter, zerstört von den Reißzähnen des tarox blickte mich an, fixierte mich. Sie wollte mich konditionieren, das Bild meiner Tat in mir festigen. Ich sollte leiden. Wenn nicht körperlich, dann seelisch. Du solltest längst auf der Leotard, auf dem Weg nach Zelka sein, mein Sohn. Der Hypersturm verschafft dir etwas Aufschub. Man hat ihm den Namen Kurpesch gegeben. Das sagt dir doch etwas, oder? Natürlich sagt es mir etwas. Der Begriff stand für wilde Jagd, für Bestien oder schreckliche Meute. Er wurde ursprünglich für die Horden von Garbisch geprägt. Nur mit Mühe konnten sich damals die Ritter der Tiefe gegen sie wehren. Aber er wird dir nicht helfen. Nichts und niemand kann dir helfen, Kantiran. Sobald der Hypersturm abklingt, bringt dich die Leotard nach Arkon und dann nach Zelka zu den. <lacht> Würmern. Shalloway? Ascari aktivierte wieder das Bett. Grausamer, grenzenloser Schmerz raste durch meine Glieder. <lacht> meiner Projekte unterbrechen, um die Rechnerleistung freizumachen. Ich würde gern wissen, um wen es da geht, welches Geheimnis dahinter steckt, was diese beiden scheinbar so normalen Typen so bedeutungsvoll macht, verstehst du? Bekannt ist bislang nur, dass man ihnen einen Anschlag auf Ascari da vivo zur Last legt. Ist er geglückt? Offenbar lebt sie noch. Schade. Die Maskantin war machtbesessen, verschlagen und skrupellos. Dass dieser Kantiran und sein Kumpel ein Attentat auf Askari verübt hatten, machte die beiden in den Augen des Maulwurfs beinahe sympathisch. Molinas veränderte die Konfigurationen seines Netzwerkes und gab die beiden Namen ein. Kantiran Malditian. Na schön. Die sind tot. Was? Zumindest offiziell. Und das ist auch schon alles. Sämtliche weiteren Einträge wurden von höchster Stelle gelöscht. Nicht einmal Lebensläufe? Wenn ich sage, sämtliche Einträge, dann meine ich sämtliche Einträge. Schon gut, Mo. Aber du kannst sicher Teile davon rekonstruieren. Über Systemechos, ja. Das dauert allerdings... Agent Molinas, ich komme dir nicht gerne so, doch du forderst es heraus. Tu es. Das war ein Befehl. Meine Projekte. Der Hyperstrom. Kommentarlos drehte sich der Maulwurf zur Seite und ging an die Arbeit. Dario da Eschmale, Geheimagent der Liga Freier Terraner, kaute auf seiner Unterlippe und hoffte, das eigenbrötlerische Genie nicht allzu sehr gekränkt zu haben. Üblicherweise ließ er Mohl in Frieden und der dankte es ihm mit spektakulären Ergebnissen. Über den einen habe ich was gefunden. Da. Terre, 52, Kolonialakonide vom Planeten Fuerto, Sohn eines dort ansässigen Tierarztes, Vom 18. bis 28. Lebensjahr Dienst in der imperialen Flotte. Letzte registrierte Tätigkeit, Tierheiler mit eigenem veterinärmedizinischem Hospital im Dunstkreis des Kristallpalastes. Über zwei Meter groß, kräftig gebaut, kupferrote, zottelige Haare, meist zu einem langen Zopf gebunden. Die Beschreibung kommt hin. Ein Tierheiler. Was immer das bedeuten soll. Und so jemand... Verübt aus heiterem Himmel ein Anschlag auf eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Kristallimperiums? Hm, da ist was faul. Die Daten dürften authentisch sein. Stammen nämlich vom Akonidischen Flottenkommando. Eine besonders raffinierte Tarnexistenz. Ja. Unwahrscheinlich. So etwas ist nicht Ihr Stil. Und der zweite, dieser Kantiran? Hm. Fehlanzeige. Winzige Spuren sind da. Jedoch so hochrangig abgeschirmt, dass selbst ich nichts damit anfangen kann. Was natürlich auch wieder etwas aussagt. Entschuldige, mein minikom Ja? Ihr wachhabender Posten an der Pforte Trichterbau. Ein großes transporter ist vorgefahren und bittet um Einlass. Wie sieht es mit den kurz aus? Alle gültig. Einschleusen. In den Hangar auf Ebene 1 bringen und dort mit einer Einheit Katsugos sichern. Ich komme sofort. Verstanden. Es ist kein Taxi angekündigt, Mohl. Oh nein! Oh nein! Ich weiß, was du denkst. Kommt überhaupt nicht in Frage. Du musst leider mitkommen. Der Maulwurf hasste es, seinen Bau zu verlassen. In seinem kleinen Reich war alles haargenau so, wie er es mochte. Jeder Gegenstand lag millimetergenau auf seinem Platz. Und das seit vielen Jahren. Ich bin auf deine Hilfe angewiesen. Also komm schon, Mohl. Ebene 1 liegt immerhin auch noch 200 Meter unter der Erde. Meine Projekte! Abmarsch, Agent Molinas! Und keine Widerrede! Mhm. Kari verabschiedet hatte. Ich wusste es nicht. Ich war so schwach, dass ich nicht mehr in der Lage war, es auch nur annähernd einzuschätzen. Alles war eins. War unendliche Qual. Beinahe Wahnsinn. Ja. Komm. Wahnsinn. Komm. Lösche mich aus. Mich den Schmerz. Oder bist du bereits da? Nein, es war Shalloway, der Hund. Zusammen mit zwei weiteren Krallaseen war er eingetreten. Er erteilte Anweisungen. Ich nahm sie kaum wahr. Für die Dauer des Transportes muss das Bett von Ganbiran bis auf die Paralysefunktion abgeschaltet werden. Aus Sicherheitsgründen. Wegen des Hypersturms. In dieser Zeit wird er ohne Schmerz sein, aber betäubt. Jawohl, Ocelato. Jawohl, Ocelato. Jetzt. Jetzt hörte der Schmerz auf. Und Askaris entstelltes Gesicht erschien wie auf Kommando, verdrängte mühelos Shallowaynes brutale Züge. Ich kämpfte dagegen an. Nicht Askari stand hier, sondern ihr Bluthund schärfte ich mir ein. Die beiden Gesichter überlagerten sich, verschwammen zu einem Tränenschleier Kari war fest verankert in mir durch Schock und Schuldgefühl. Aber ich und meine Wut waren stärker. Das Bild meiner Mutter verblasste. Halte die Augen auf und gebt auf ihn Acht. Also los, Hibane. Uh, pass auf, pass auf, pass auf. Verdammt schwer. Ungeschickt hoben die beiden Kraller die Liga an und schleppten sie aus dem Raum. Der ungewohnte Vorgang des Tragens bereitete ihnen einige Mühe. Die Liege wurde angehoben? Nicht per Antigraf, sondern von den beiden Krallersänen? War es ein besonderer Drill? Eine Schikane Shallowaynes? Sadismus gegenüber seinen Untergebenen? Oder sollte der Hypersturm bereits so stark geworden sein, dass nicht einmal mehr simple Transportantigraphs mehr als ausfallsicher galten? Mit purer Körperkraft trugen mich die Kralaseen auf dem Folterbett hinaus. Sie schleppten mich durch lange Korridore und hohe Hallen. Ich habe lang nichts mehr getragen. Quapesh bringt alles durcheinander. Ja, dieser verflixte Hypersturm. Ich versuchte meine Willenskraft zu regenerieren, zu bündeln, gezielt einzusetzen. Ich schob ein weiteres Mal mit kaum weniger Anstrengung Askaris Bildnis beiseite. Ich schloss die Augen. Und lauschte in die Dunkelheit hinaus, suchte die Umgebung ab, soweit meine Kraft reichte. Nichts. Alles war leer. Hatte ich meine Fähigkeit, Tiere telepathisch zu lenken, mit ihnen zu sprechen, verloren. Vielleicht enthält das Transporter-Taxi er auf der Verstärkung wohl. Dann bist du erlöst und du darfst dich sofort wieder einbunkern. Ach, ich sehne mich jetzt schon nach meinem schallisolierten Bau zurück. Diesen Tierheiler und seinen mysteriösen Kompan sollen wir befreien. Als ob das so einfach wäre. Wie stellen die auf Terra sich das eigentlich vor? Die beiden werden an einem der bestgeschützten Orte der Milchstraße gefangen gehalten. Angeblich sind Deter und Kantiran nach einem Gefecht im Wasserwerk von Valaum von Krala aufgegriffen und in den Palast des Stadthalters transportiert worden. Sozusagen ins Nervenzentrum der Macht hier im Sektor Hajok. In den Palast einzudringen, stellt ein Ding der Unmöglichkeit dar. Man spaziert nicht einfach so hinein. Da herrscht derzeit höchste Sicherheitsstufe. Sie gingen zu einem Antigrafschacht und blieben vor dem Eingang stehen. Mikey Molinas... Sehr klein, sehr drahtig, sehr blasses Rattengesicht unter kohlrabenschwarzem Haarschopf. Und Dario da Eschmale, korpulenter Geheimdienstchef des Speichers, der größten fremden Geheimdienstzentrale auf kristallimperialem Gebiet. Wir warten noch auf detaillierte Berichte unserer Agenten, aber im Grunde steht das Ergebnis bereits fest. Wir haben nicht die geringste Chance, die gesuchten Personen zu befreien. Es sei denn, die Arkoniden begehen irgendeinen Amateurfehler. Doch damit ist realistisch nicht zu rechnen. Nicht, wenn Kraller Sehnen im Spiel sind. Nachdem sie Ebene 1 erreicht hatten, verschwendete Mikey Molinas keine Zeit. Er übernahm das Kommando über die Katsugos, schwere Kampfroboter aus terranischer Produktion. <lacht> Ich lasse die Katsugo-Einheit in den Hangar einmarschieren und so Stellung beziehen, dass ihre Geschütze jeden Millimeter des Transporter-Taxis bestreichen können, ohne dass sich die Katsugos dabei selbst in die Quere kommen. Danke, Agent Molinas. Postenpforte. Jawohl. Schott öffnen. Jawohl. Das Schott öffnete sich. Der Transporter schwebte langsam in die Halle und blieb stehen. Molinas Finger lag auf einem Schalter an der linken Seite seiner Brille. Ein leichter Druck genügte und die Katsugos erhielten Feuerbefehl. Nichts geschah. Waffen entsichern, Mol. Wird gemacht. Katsugos entsichert. Ihr könnt aussteigen. Bitte Vorsicht! Keine falschen Bewegungen! Das ist ein Sicherheitstrakt! Die verspiegelte Schiebetür des Transporters glitt zur Seite. Ein mächtiger Körper zwängte sich aus der Öffnung und richtete sich zu seiner vollen Größe von über drei Metern auf. Schwarzer Riese auf gewaltigen Säulenbeinen, mit vier Armen und einem halbkugelförmigen Kopf, aus dem drei Augen freundlich blickten. Er steckte in einem roten Raumanzug. Ein Haluta? Aber was für einer. Mol, vor dir steht einer der ältesten Freunde der Menschheit und des Residenten Perry Roden, Ichotolot. Aha. Wann immer die Liga bedroht war, konnten die unsterblichen zellaktivator träger die Krise meistern. Sei gegrüßt, Icho. Ich grüße auch dich, Dario. Der halutische Koloss hob grüßend die rechte obere Hand. Dann gab er den Ausstieg frei. Aus der Öffnung des Transportertaxis schwebte, die Beine untergeschlagen, die dünnen Ärmchen vor der Brust verschränkt, ein kleines pelziges Wesen mit Segelohren und einem einzigen aus der Schnauze hervorragenden Nagezahn. und tritt schon zur Seite, Großer. Oder willst du hier vielleicht Wurzeln schlagen? Ich werde verrückt. Gucki! Sehr angenehm, wenn man sich nicht lang vorstellen muss. Und du bist, sofern ich das Gedankenlesen noch nicht ganz verlernt habe, Daeschmale, der hiesige Obermacker. Passt. Genau zu dir wollten wir. Sonderkommando Kantiran meldet sich einsatzbereit. Hangar. Nichts. Rein gar nichts. Auf dem ganzen Weg durch die Korridore und Gänge des Palastes. Alles war leer. Es gab hier schlicht und ergreifend keine tierischen Lebensformen, die ich um Hilfe rufen konnte. Die Krallaseen trugen mich mühsam durch einen klinisch reinen akonidischen Palast. Ein Tor öffnete sich. Wir liefen durch einen Hangar, in dem mehrere schwere Kampfgleiter standen. Na endlich. Welcher ist es denn? Der letzte, da hinten. Der Zellator erwartet uns schon. Musste er ja auch nicht schleppen. Sie trugen mich an den zum Abflug bereitstehenden Kampfgleitern vorbei. Ganz hinten stand Shallowane an einem Gleiter, dessen Ladeschleuse geöffnet war. Neben Shallowane flimmerte das optische Verzerrerfeld, Ascari da vivo. Wollte sie bis zuletzt alles unter Kontrolle haben? Unglücklicherweise werde ich hier auf Hayo gebraucht. Dies dürfte deshalb unser letztes, persönliches Zusammentreffen sein. Mach dir gleich wohl keine Sorgen, mein Sohn. Die Überführung nach Zelka wird an meiner Stelle Shallowane vornehmen. Du bist in guten Händen. Shallowayne? Mein Leben für Arkon, ehrwürdige Maskantin. Finster grinsend trat der Zellato der Senen vor. Mit einer Kopfbewegung bedeutete er den beiden die Liege anzuheben. Die Krallerseen hieften mich in den schummrigen Laderaum. Ich versuchte, meine Augen an das Dunkel zu gewöhnen. Im Laderaum stand bereits ein anderes Folterbett. Darauf lag Mal, Maldeter, dem Anschein nach unversehrt. Gezeichnet von den Qualen, ja. Die Wangen eingefallen, das Gesicht bleich und schweißnass. Die Brust hob und senkte sich regelmäßig. Schlief er. Ich nahm all meine Willenskraft zusammen. Mal. Seine Augenlider vibrierten. Doch sonst geschah nichts. Die Anstrengung war zu groß gewesen. Ich sank erschöpft zurück, schloss die Augen. Und wieder erschien das Bildnis Askaris. Thank you. Agenten saßen in einem länglichen, fensterlosen Konferenzraum an einem ovalen Tisch. Cookie schwebte grinsend über seinem Sessel. Gebannt blickten sie auf Ichotolot, der scheinbar abwesend vor sich hin starrte. Haluter besaßen ein zweites Gehirn, das sogenannte Planhirn. Dessen kalkulatorische Leistungsfähigkeit lag weit über der einer durchschnittlichen Positronik. Ichotolot hob den Kopf. Hm, Arkon, dann Abtransport Kantirans und Maldeters nach Zelka zum Gerichtsplaneten. Die Wahrscheinlichkeit für diese Route liegt bei deutlich über 80 Prozent. So weit dürfen sie auf keinen Fall kommen. Wir müssen unsere beiden Süßen unbedingt vorher hops nehmen. Am besten noch hier auf Ayok. Dir geht es nicht besonders, was Moral? Die Verstärkung ist eingetroffen, also lass mich wie besprochen zurück in mein Labor. Ich werde hier oben nicht länger benötigt. Ich bedauere Agent Molinas, doch du irrst dich. Wir brauchen dich dringend. Wenn wir einen Plan entwickeln wollen, der einigermaßen Erfolg verspricht, sind dafür Datenrecherchen notwendig, welche derzeit niemand außer dir ausführen kann. Das ist vollkommen sinnloser Firlefanz. Wenn erst der Hypersturm voll ausbricht, passieren ganz andere Dinge. Der Hypersturm voll ausbricht? Welche besonderen Informationen darüber liegen Ihnen vor, Agent Molinas? Mikey Molinas versuchte, sich zu sammeln. Dann projizierte er mit Hilfe seiner Multifunktionsbrille Formeln, Gleichungen und Datensammlungen in den Raum. Sein Name? Kurpesch. Meinen Berechnungen zufolge wird sich Hayok nahe am Epizentrum befinden. Es ist nicht allein mit schweren Auswirkungen auf jegliche Sorte fünfdimensional betriebene Aggregate wie bisher zu rechnen, sondern alte Aufzeichnungen sprechen davon, dass es im Extremfall zu Verzerrungen des Raumzeitgefüges selbst zu dimensionalen Effekten kommen kann. Verfügen Sie über genauere Hochrechnungen? Klar doch. Seit Tagen versuche ich meine Vorgesetzten darauf aufmerksam zu machen, aber mir hört ja niemand richtig zu. Das stimmt doch Allgemein da. werden Intensitäten von bis zu etwa 50 Meg erwartet. Meine Extrapolationen ergeben jedoch, dass schon in wenigen Stunden mindestens das Doppelte bis Dreifache davon auftreten könnte. Über 150 Mech und mehr? Sind Sie sicher? Und ob ich sicher bin? Das ist unsere Chance. Was den Speicher trifft, trifft auch den Palast. Sobald der Hypersturm vollends ausbricht, schlagen wir zu. Dann sind die Argoniden anderweitig beschäftigt und ihre Abwehrsysteme <lacht> geschwächt. Was willst du damit andeuten, Gucki? Du teleportierst dich einfach hinein und schnappst dir Kantiran und Maldeter? Tadelloser Plan, Tolot. Du vergisst mutwillig, mit wem wir es zu tun haben. Akonidische Gebäude solcher Bedeutung sind mittlerweile mit einer Vielzahl von Energiesperren und Parafallen versehen. Selbst wenn die meisten vom Hypersturm außer Kraft gesetzt werden, bleibt ein Restrisiko, welches mein Planhirn als unverantwortbar hoch einstuft. Und selbst wenn es euch gelänge, hineinzukommen... Wie solltet ihr Kantiran und Maldeter lebend herausbringen? Beide werden, wie unsere eingeschlossenen Agenten melden, strengstens bewacht. Von Katsugos, die sie binnen Sekundenbruchteilen töten, sobald er auftaucht. Konnte sonst noch etwas in Erfahrung gebracht werden? Ja. Voraussichtlich in sechs Stunden sollen die Gefangenen aus dem Palast in ein Raumschiff namens Leotard verlegt werden, das auf dem Raumhafen Port Val steht. Der Maulwurf projizierte eine schematische Darstellung. Ein riesiger Kugelraumer schwebte als Hologramm vor ihnen. Hab ihn schon. Leotard, Schlachtkreuzer der Trägerklasse. Schwerste Offensivbewaffnung. Anders ausgedrückt, wer sich mit diesem Eumel anlegt, sollte besser sehr warm angezogen sein. Der Raumer steht derzeit unter dem Kommando eines gewissen Wayne. Den kennen wir leider allzu gut. Das ist einer unserer härtesten Widersacher überhaupt. In ein derartiges Schiff einzudringen, erfordert üblicherweise Monate geheimdienstlicher Vorbereitung. Dazu noch der Hypersturm. Und somit ist jeglicher Befreiungsversuch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ihr solltet euch damit abfinden, Leute. Schönen Tag noch. Wann nett, euch kennengelernt zu haben? Kann ich jetzt gehen? Nein, ich teile eure Einschätzungen, meine Kleinen. Wenn wir unsere Zielpersonen retten wollen, gibt es nur eine Chance. Wir müssen während des Transports vom Palast zum Raumhafen angreifen. Was? Das sind nur rund 180 Kilometer. Nicht mehr als ein paar Minuten Flug. Und es würde mich nicht wundern, wenn Shallowayne, der Hund, auch auf dieser Strecke nicht mit irgendeiner Aktion rechnen würde. Die Kraler Seen werden auf der Hut sein. Sollen wir wirklich wegen zwei Attentätern ein solch hohes Risiko eingehen? Ich meine, was ist dran an diesem Tierheiler und seinem mysteriösen Begleiter Kantiran? Hat man dir das noch nicht mitgeteilt? Was denn? Kantiran ist der Sohn von Askari Davivo und Perry Roden. Was? Kantiran darf keinesfalls als Erpressungswerkzeug des Kristallimperiums dienen. Zumal jetzt, da Perry Roden und Atlan im Sternenozean von Yamondi verschollen sind und wir nichts über ihr Schicksal wissen. vor dem Trichterbau der Geheimdienstzentrale herrschte tiefe planetarische Nacht. Es regnete in Strömen, Windböen trieben Staub- und Nebelschwaden durch die ausgestorbenen Straßen. Ein Konvoi von fünf leichten Gleitern stieg in den Himmel Wallaums hinauf. Im Mittleren der Gleiter saßen Mikey Molinas, Guki und Ichotolot. Molinas flog. Ich überlasse die Steuerung nicht diesem Autopiloten hier. Ich traue keinem Rechner, den ich nicht selbst eingerichtet habe. Wie schlau von dir. Einsatzleiter und Kommando Kantiran. Unsere Aufklärungsdrohnen melden Bewegung am Palast. Es scheint loszugehen. Auf die Sekunde fahrplanmäßig. Ich schicke euch die Holobilder rüber. Ein Hoch auf die agonidische Präzision. Die Holobilder, die ich empfange, zeigen zweifelsfrei Fahrzeuge, nur... Das sind Kampfgleiter, keine Transporter. War ja nicht anders zu erwarten. Sie strömen aus dem hangar ins Freie. Können Sie erkennen, wie viele, Agent Molinas? Zehn. Fünfzig. Hundert. Eine zwanzigfache Übermacht. Damit ist unser kleiner Nachtausflug ja wohl beendet. Bitte Erlaubnis umkehren zu dürfen. Verweigert. Ich empfehle noch etwas abzuwarten, Agent Molinas. Weiter. Die sind vielleicht mehr, aber wir sind besser. Man hat mir nicht umsonst den Titel Retter des Universums gegeben. Wir bleiben auf Kurs. Die 100 schweren Kampfgleiter der Argoniden erhoben sich über die Dächer der Stadt und nahmen Fahrt auf. vor Kantirans Augen. Er kämpfte dagegen an, versuchte ihr Bild fortzublinzeln. Das Gesicht Askaris mit den Narben, dem schauerlich verzogenen Grinsen, dem aufs Zöhn unfertigen, zum Zerreißen gespannten, fast durchscheinenden Hautfilm. Weg! Was war das? Erhob sich unser Gleiter. Da mussten aber außer denen, die ich auf dem Flugfeld wahrgenommen hatte, noch mehr draußen sein. Wenn ich mich nicht täuschte, stieg eine gewaltige Kampfgleiterflotte in den Himmel auf, um mich und mal Leotard zu bringen. Es hatte also schnell zu gehen, und Shallowayne wollte kein weiteres Risiko auf sich nehmen. Auch der Hypersturm, der kurz vor dem Ausbrechen war, ließ demnach keinen Aufschub mehr zu. Er hatte spürbaren Intensität zugenommen. Die Raumschiffe mussten also in Sicherheit gebracht werden. Ansonsten würden ihre vollständig geladenen Gravitrafspeicher im Zuge des Hypersturms in gewaltigen Explosionen ihre Energien freigeben. Das galt aber für alle Schiffe. Der Konvoi der Agenten näherte sich in der Dunkelheit dem Palast. Wie ein Bienenschwarm. Flogen die Kampfgleiter des Kristallimperiums vor ihnen her. Plötzlich formierten sich mehrere Schiffe zu kleineren Einheiten und veränderten ihren Kurs. Sie teilen sich in zehn verschiedene Richtungen. Ups. Sieht ganz so aus, als rechneten sie mit einer Aktion von terranischer Seite. Ach ja, wie überraschend. Hast du wirklich erwartet, ein ganzer Schlachtkreuzer voller Kraller Seen und der Wayne dem Hund, gäbe sich eine Blöße, wenn es um einen derart wichtigen Gefangenen geht? Sie wollen potenzielle Angreifer zwingen, ihre Kräfte aufzusplitten. Nur dumm, dass alles, was wir aufbieten können, gerade einmal fünf Gleiter sind. Verdammt, vorher sollen wir wissen, in welchen der zehn Verbände sich unsere Zielobjekte befinden. Eben. Wir haben keine Chance. Also nutzen wir die Möglichkeit zum Rückzug. Dario? Verweigert! Verweigert. Natürlich werden sie alle trotz ihrer verschiedenen Routen letztlich den Raumhafen Portwall anfliegen, wo die Leotard parkt. Aber direkt unter deren Geschützen ist unser Unterfang erst recht aussichtslos. Ich fürchte, ich muss das Unternehmen doch erbrechen. Kommt nicht in Frage. Nicht verzagen, Cookie fragen. Aus dem Augenwinkel sah der Maulwurf, wie Cookie grinste und verschwand. Wo das Pelzwesen gesessen hatte, befand sich nichts. Was? Was tut dieses hyperaktive monster -Blühstier? Er hat sich in die Nähe der Kampfgleiter teleportiert, um sie telepathisch zu untersuchen. Von dort aus hat er einen besseren Überblick auf die Situation. Diese parapsychische Superratte. materialisierte einige hundert Meter über einem See in der Nähe des Palastes. Uff. Er ließ sich auf der Plattform eines Aussichtsturmes nieder. Es regnete in Strömen. Regentropfen prasselten gegen seinen Helm. Langsam zogen Nebelschwaden über den See dahin. Gukki lauschte in die Nacht hinaus. Eine volle Minute lang. Dieser verdammte Übersturm! Sieh dich vor, okay. Auch die Arkoniden werden Überwachungsdrohnen in der Luft haben. Aber es scheint, dass mein Auftauchen noch nicht registriert worden ist. Erstmal tief durchatmen. So, jetzt werden die arkonidischen Konvois telepathisch sondiert. Na bitte, wer sagt's denn? Ich, oh. Zu den Insassen eines der Gleiter erhalte ich keine Verbindung. Vermutlich eine Antipsi-Beschichtung am Chassis. Wirkungsvoll, aber sehr verräterisch. Ich will mal tiefer eindringen. Diese beiden Schweine wollten also unsere hinterher, aber es hat nicht geklappt. Bin ich stolz, dass wir die Ehre haben, die delinquenten nach Arkon und danach Zelka zu überführen. Es scheint ganz deutlich zu sein. Dieser Kampfgleiter führt unsere beiden Süßen mit sich. Lieber nicht vorschnell triumphieren. Schau dir mal noch einen an, okay? Diese beiden Schweine wollten also unsere Maskate Ja, aber es hat nicht geklappt. Bin ich stolz, dass das, wir die Ehre haben, die Delinquenten am zu Das kann doch nicht wahr sein. Moment, ich überprüfe noch einen. Schweine wollten also unsere Maskate ja, aber es hat nicht geklappt. Halloween. Stolz, so ein Hund. So ein, ein raffinierter Geben Hund. Gucki überprüfte noch einen weiteren Konvoi. Und noch einen. Und noch einen. Und schließlich auch die anderen 100. Die telepathischen Informationen über die Gleiter waren alle identisch. Icho. Icho, hier Gucki. Verdammt nicht mal mir die Funkgeräte richtig? Goki? Okay. Goki? Okay. Hast du den richtigen Kampfleiter herausgefunden? Moment, ich komme zurück. Im Cockpit des Gleiters verspürte Mikey Molinas einen erstaunlich starken Luftzug. Cookie materialisierte wieder an seinem Platz. Jeder <lacht> <lacht> einzelne der zehn Verbände bietet die gleiche Info. Ein gegen parapsychische Zugriffe, gesicherter Kampfgleiter und eine Begleitmannschaft, der man eingeredet hat, dass ihr Konvoi der einzig richtige ist. Mit anderen Worten, wir wissen keinen dort mehr als zuvor. Die Chance, schon beim ersten Angriff Kantian und Detail zu erwischen, liegt weiterhin bei 1 zu 10. Und zu einem zweiten Versuch werden wir wohl kaum kommen. Was ist das? Soeben kommt eine weitere Sturmwarnung herein. Kuapesh ist vollends ausgebrochen. Welche Stärke hat Kurpesch mittlerweile erreicht, Agent Mulinas? Ob ihr es glaubt oder nicht, Leute. Fast 200 Mac. Was bedeutet das? Kurpesch wird meinen Berechnungen zufolge mit den ersten Raumzeitverzerrungen aufwarten. Die Frage ist nur wann. Hm. jetzt oder erst später? Zehn gleiche Gleiter. In einem davon stecken die und und Kantiran. Und vermutlich Shallowwayn. Das heißt, in einem der abgeschirmten Gleiter sind mindestens zwei Leute mehr als die normale Besatzung. Und in den anderen neun nicht. Ergo unterscheiden sich die Statusanzeigen dieses Gleiters von denen der neun anderen, Cookie. Verstehe. Der Rest ist ein Kinderspiel. Lass mich noch mal kurz horchen. Gewicht der Nutzlast, Sauerstoffverbrauch, durch die Körperwärme erhöhte Temperatur im Frachtraum. Lauter kleine, doch signifikante Abweichungen gegenüber den viel weniger differierenden Anzeigen der übrigen Transporter. Es handelt sich um den Verband, der vom Palast aus gesehen in west-südlicher Richtung auf eines der peripheren Industriegebiete zuhält. Darauf sollen wir uns verlassen? Ich erkenne keine logischen Fehler. Unser Angriffsziel steht somit fest. Kommando Kantinan auf Abfahrnkurs setzen. hinter den Verband des Kristallimperiums, in dem Cookie die Gefangenen ausgemacht hatte. Der Konvoi wurde sofort unter Beschuss genommen. Feuer von Magbord. Strahlerbeschuss ausweichen! Wendemanöver starten! Ein Glück! Der Strahl hat uns verfehlt! Verdammt! Verdammt! Verdammt! Immer mit der Ruhe! Immer mit der Ruhe? Da! Kampfroboter schwärmen aus! Aus den Bäuchen der Kampfgleiter rieselte Kampfroboter über Kampfroboter, die aus Thermo- und Impulsstrahlern feuerten, was die Waffenarme hergaben. Sie stoben auf den Konvoi zu. Gut, schicken wir unsere Kampfroboter auch los. Start! Die Kapseln aus, die sich im Fluge öffneten und aus denen ebenfalls Kampfroboter ausschwärmten. Zwei Kampfgleiter lösten sich aus dem Verband und flogen auf die Agenten zu. Oh nein! Hab sie schon gesehen, wohl? Keine Angst, ich nehme sie aus Korn. Feuer frei! Siehst du wohl! Du brauchst keine Angst haben. Aha, aha. Ja, ben! Von wegen, du hysterische Superratte! Das war ein Treffer der Gegenseite! Sie gewinnen Zug um Zug die Oberhand! Der leichte Vorteil, den sich die Terraner durch ihren Überraschungsangriff verschafft hatten, wurde von der akonidischen Übermacht binnen Kurzem wieder zunichte gemacht. Aus dem Verband lösten sich immer mehr Kampfgleiter und rasten auf den Konvoi zu. Schutzschirmaggregate aktivieren. Das ist es ja! Wir haben seit Kampfbeginn Systemausfälle an den wichtigsten Aggregaten. Weder verfügen wir über Paratronschirme noch funktionieren die Desintegratoren und Raketenwerfer korrekt. Womit schützen wir uns denn? Die ganze Zeit mit konventionellen Hyperenergie-Überladungsschirmen. Was? Wieso? Das sind bereits die Folgen dieses übermächtigen Hypersturms. Außerdem ist der Energiebedarf unserer Transformkanonen auf das Hundertfache gestiegen. In wenigen Sekunden sind sie unbrauchbar. Das gilt jedoch auch für die andere Seite. Ja, aber dafür sind sie mehr. Und die Ausfälle widersprechen zudem jeglicher physikalischen Regelmäßigkeit. Es kann sein, dass einige Kampfgleiter ähnliche Probleme haben wie wir. Und andere haben dafür nicht einen Ausfall. Es kommen neue Bilder unserer Aufklärungsdrohnen ein. Aus den in anderer Richtung fliegenden Verbänden des Imperiums machen sich Dutzende Kampfgleiter auf den Weg, um den Bedrängten zu helfen. Eine derartige Übermacht haben auch wir keine Chance mehr. Der Vorstoß unserer Roboter ist zusammengebrochen. In spätestens 70 Sekunden ist mit einem ultimativen Gegenschlag zu rechnen. Und die Wahrscheinlichkeit von Wirkungstreffern beträgt dabei über 90 von 100. Die der Totalvernichtung mindestens eines unserer Gleiter liegt bei knapp 50 Prozent. Witzig. witzig hohem Tempo rasten die beiden Pleiterkolonnen knapp über den Dächern Ballons dahin. Wie wild geworden Hornisten einander umkreisend und mit Dauerfeuer eindeckend. Die Akoniden formierten sich nun zum Gegenangriff. Es hilft alles ja nichts. Wir müssen den Angriff abblasen. Statt gegeben. Nein. Nein, wartet noch. Wartet noch. Ich hatte doch da die eine oder andere Idee. Sie wurde natürlich damals als Hirngespitzt abgetan. Aber jetzt? Was hast du vor, Mohl? Bis ich dir das verkleckert habe, ist es zu spät. Auf den Bildern, die die Aufklärungsdrohnen übermittelten, sah Dario da Eschmale, wie der von Mohl gesteuerte Gleiter ausscherte, beschleunigte und ohne jeglichen Schutz auf den Kampfgleiter mit den Gefangenen zustürzte. Nein, Mohl! Tu's nicht zurück! Verdammt, Mohl. Er hat endgültig den Verstand verloren. Maschine mit Mol, Gucki und Ichotolot raste auf den Transporter zu, indem sie Gantiran und Deter vermuteten. Was haben Sie vor, Agent Molinas? Eines meiner Projekte, der versucht, die primären und sekundären Effekte des Hypersturms lokal begrenzt zu verstärken. <lacht> Nie zuvor erprobt. Nur äußerst beschränkt kontrollierbar. <lacht> Im Prinzip reine sache! Oh nein! Ja! Die beiden Gleiter verkeilten sich ineinander, fingen Feuer und trudelten jeglicher Steuerung beraubt auf das halbtransparente Dach eines riesigen, kuppelförmigen Gebäudes. Die beiden Gleiter umhüllte plötzlich ein bläulicher Schimmer, der seltsam flimmerte und oszillierte. Dahinter befand sich nichts. Sie sind verschwunden, mit dem Gebäude, wo eben noch der Kampf stattgefunden hat, ist nur noch eine Art Nebel. Und ich bin schuld, weil ich diesen Irren gezwungen habe, am Einsatz teilzunehmen. war das? Mehrere Schläge trafen unser Schiff. Es waren deutlich Strahlerschüsse und Flugmanöver zu hören. Waren das Auswirkungen eines Kampfes? Ein potenzieller Angreifer hatte es mit einer Übermacht von Gegnern zu tun. Das war kaum plausibel. Wer würde solch ein Risiko auf sich nehmen? Noch ein mörderischer Stoß traf unser Schiff. Das Folterbett wurde hochgerissen und durch die Luft gewirbelt. Es zerbrach, Kantiran fiel zu Boden. Sofort stand der Laderaum in Flammen. Ich spürte Schmerzen. Ein schöneres Gefühl konnte ich mir nicht vorstellen. Denn das waren nicht die Schmerzen des Folterbettes, sondern gewöhnliche, natürliche, herrliche Schmerzen. Nur, wo war Mal? Ich konnte im Rauch nichts sehen. Ich rappelte mich mühsam auf. Der Gleiter neigte sich schräg nach unten. Wir stürzten ab. Mal, mal, mal. Oh! hier bin ich. Mal. hier. Ich konnte Mal schemenhaft im Rauch erkennen. Wir krochen über den von Splittern und undefinierbaren Geräteteilen bedeckten Boden aufeinander zu und schnitten uns die Hände blutig. Egal, wir waren frei. Plötzlich schien es, als ob eine Riesenfaust den Gleiter getroffen hätte. den abstürzenden Gleiter noch abfangen können. Er schlug schräg auf und schlitterte funkensprühend über harten Untergrund hinweg. Steinbrocken, Sand und Grasbüschel spritzten seitlich an seinen Flanken in die Luft. Der gesamte Himmel war in ein flackerndes Blau gehüllt. Wir wurden im Laderaum herumgeschleudert. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Der Gleiter kam zur Ruhe. Ich tastete mich durch den Laderaum und fand mal. Wir hielten uns fest in den Armen. Kant. Alles in Ordnung? Ja, soweit es geht, mal. Ich fand einen Spalt, an der die Wandung des Gleiters gebrochen war. Mit einem Stück Rohr bogen wir die Wand so weit zurück, dass wir uns ins Freie zwängen konnten. Komm, wir müssen hier raus, bevor Shallowane uns findet. Schon unterwegs. Es war Nacht. Doch am Himmel flimmerte es ungewohnt bläulich. Wo waren wir? So schnell es ging, humpelten wir von dem Gleiter weg. Wir konnten kaum stehen, stützten uns gegenseitig und liefen bis zu einem Energiezaun. Hier kamen wir nicht mehr weiter. Wir mussten zurück. Auf einmal flammte das Licht eines Suchscheinwerfers hinter uns auf, blendete uns. <lacht> Sehr an! Ich hatte mir fast schon Sorgen um meine Schützlinge gemacht. Shallow Wayne! Er stand vor uns und fixierte uns grinsend. Aus dem grellen Licht des Scheinwerfers traten Katsugus und bewaffnete Kralasenen. Langsam kamen sie auf uns zu. Unsere Flucht war vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Es war aus. Endgültig. Äh. <lacht> war das wenn es uns nicht bald gelingt die grenze loszuwerden sterben auch wir